szerezte őgyőződjük a kedves megjelent vendégeinket, testvéreinket az úriészüskészus áldott szent nevében. Stelodymúkudrák, de hát hisz muszáj volt önmegyébnek volt ára a domúiészüskészus. Ma este a jó isten a Dániel Elhívásáról és hit hűségéről lesz szó. Daniel könyvének az első fejezetét fogjuk magyarázni. Bevezetőről olvassuk a nyolcadik verset az első fejezetből, mely ezt mondja: de De Daniel eltökéli az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével is a borral, amelyből az iszik vala, És kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Daniel is a lot of a legspurcs a book, they are a list aimbarátuli, which could be a big Nem egy véletlen indítja el. Daniel életének a történésé. Bár sokszor úgy tűnik, hogy a nyomorúság, a szerencsétlenség bizonyos balesetet jelent az emberek életében. Daniel könyvének, illetve Dániel személyének a történetét egy isteni előrelátás és egy csodálatos gondviselésből fakadó döntés indítja el. Az első versekben ezt olvassuk. Emberi Júda Juda királya uralkodásának harmadik esztendeiben jövő napukodon a vadinami király Jeruzsálemre és megszállá azt. Ön hát én a Nebukadnetsar, imparatul Babilonului, arítva Ilusalimului, és l-a És kezébe adazul Joachimot, a juda királyát, és az isten háza edényeinek egy részét, és vivé azokat Sinear földére az ő istenének házába, s az edényeket bevive az ő istenének kincses házába. Domnul adat a mâinyei lui pe Joachim, imparatul juda, s o parte din vasele casa lui Dumnezeu. Nebukadnetsar adus vasele în tara în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa Dumnezeului său. Jójákim, Juda királya két néven ismeretes a Bibliában. Jójákim a barátunk Juda, őstelekunoskussuk Donumén szulturál. Előbb Eljákimnak hívták. Láncépút portá Donumége Eljákim. Tulajdonképpen a két név között nagy különbség nincs. Ön Hanem Nico faraó volt az, aki megváltoztatta az Eljákimot Jójákimra. Faraó Néko a főstáciláka részében. Donuméde Eljákim, Ön Jójákim. Joakim anny jelent, hogy Isten feltámassz. Iliákimhoz járna Dzmezsja után vie. Ducanot az Iliákim. És a Joakim pedig, hogy Jahvé télt az Úrt támaszt fel. Addig a Iliákim is járna a Dzmezsja után vie, já Joakim Jahvé a kirájtól várta Izrael népe a nemzetnek a feltámadását. Prințes ez túl imparat, a se taporul invieria De sajnos egy nagyon népszerűtlen uraltodó. De tabilaj es én imparat ha fost împărat nepopular. amikor az egyiptomi faraóval megegyezett, súlyos sarcot vetet ki a népre. A atunci când Sansescu faraonul egiptean a dat un tribut de Azért mert minden estendőben egy illetve egy talentum aranyat kellett adnia. Babiloni súlymérték annak, tehát, a de aur, szerint 49 kg aranyat minden évben. a Ezen kívül pedig 100 talentum ezüstöt, tehát 4000 és 900 kiló ezüstöt. Ennél faragjátást, most úgy a taláns de a 4.900 kg De Ezzel nem érte be a király. De nem a a szent múlt hogy pompás úgy tudjuk építeni szent jelentésekből, hogy pompás múlt múlt építeni magának. múlt múlt múlt a să is niște palate múlt pentru el. múlt múlt múlt múlt múlt múlt múlt múlt Ezért múlt a múlt De múlt múlt múlt mindezekért. Kálir Most Trauben tú a Császló. Jeremiás Profita könyvéből, a 26. fejezetből tudjuk meg egy profétát, úriást, meg is ölletet jöjjék ki. Inkább te, hogy Jeremiás Kapildozis császol Áfrám Kácsisztem, barátjújakim, kérd Naúcsis Ezért a következő fejezetben, a 27-ben Jeremiás prófita az úr lelkétől intve meg jövendöli a bukását. De János Kapitol úrmator, Gabriel Îndemnat de Dumnezeu profetizează căderia lui Iacimului. Dehat várható volt, Isten engediea volt az, hogy eljön Nabukodonozor Jeruzsálemre. Deci a fost de așteptat, a fost în грăbuința lui És că نابogatne az akori keleti uralkodók szokták kifosztották az ellenség templomát. Și așa cum a fost obiceiul oriental de atunci, a Nabucodonosor háromszor fosztotta ki Jeruzsálem templomát. Először ebben az esetben körülbelül 605-ben Krisztus urunk előtt a második templom kifosztás pedig később történt 597-ben amikor ez a kím, ismét fellázadt ellen. A harmadik és végleges kifosztás pedig Jeruzsálem várfalainak és a templomának az elpusztulásával volt egyenlő. Jéfúi látriasz, csak finale, király, idejében történt 586 ban A ez a király, tehát napukodban vitt magával tehát a győzelemnek bizonyos szimbólumait. A tisztem parát Bugám egy cár lakúért Eszre szorban kifosztotta a templomot és az edényeket elvitte. A primumul a szívfüi templul ducând Ezek voltak a vallásos trófeá. A au fost niște trofee religioase. Când chiar aici călura, ez volt az uralkodó gondolat, hogy ha valakit legyőztek, egyik nemzet a másik nemzetet, akkor emennek az istenei legyőzték annak az istenei. La popor orientale aceasta a fost mentalitatea. Dacă un popor a bivit ai popor, înseamnă că Dumnezeu acestui popor labirint de Kifosztotta templomát és a maga Istenének az edényei közé tette, mint a győzelem jelvényeit. Azsifui templum, Lund Vászélidok, Lund Viszteriadum, Zeu Viszö, Kantrofeu, Alviruincei. Mennyire engedékenynek kellett lenni Istennek, hogy ezeket az elveket megengedje, és látszólag úgy tűnjön, minthogyha a nem létező istenek, a valóságos egy igaz istent legyőzték. Köszönöm szépen, hogy az elveket megengedje, hogy az elveket megengedje, és látszólag úgy tűnjön, hogy a nem létező istenek a valóságos egy igaz istent de úgy látjuk a második versből, hogy emberi trofejákat is, emberi szimbólumokat is vittek a győzelem jelvényeiként magukkal. Látszolak -e ez nyomorúság, látszol a -e büntetés. Ám de Isten eljárásai soha nem igazodnak az ember logikájához. <tos> ha a nemzet próbába jut, akkor ez a próba. A nemzet minden egyes tagját próbára teszi. Ám de a náciuni az ő encerkari, az ő encerkari individ al náciuni. De a jó Isten az ő hőségeseij mellett van mindig. De tudom ez részét, hogy a nángy célék rendinceoszlogi Istenre, tehát a valóságos egy igaz Istenre mindig számíthatnak az ő hívei. Rendinceoszlogi szerep, valószínűleg egy adja a napezingerlődöm, ez a levrád. Daniel története igazolja, hogy valóban Jéhovára az ég és a föld urára és teremtőjére mindig számíthattak az ő hűségesei. Iztorálom Dánél Dobet, a Csimpik nincs jós, hogy ezt a bizított jávvé domnul, mint a Ezek a történetek, amelyek itt ott a vizió közben le vannak írva a könyvben. A tisztentömás. Igazolják, hogy a világ nagy, hatalmas és látványos eseményei mögött! Ott vannak szinte láthatatlanul a kis embernek a történései, és azok is Isten előtt vannak. Az istem dovedec, de trinkó de evenimentére spektacula sealumi, a konosze afla istoria rundtwanilor. A nagy történelmi események mögött ott áll magának Istennek az ügye, és Isten gyermekeinek az ügye. Dinkort evenimentrel isztorítsa már, akkor azt a kauzához Dumnezeu, kauzá Dumnezeu. És egyiket sem felejtette el Isten. És Dumnezeu numáutát nincs umád in a Cisztán. Ez tűnik ki az első fejezetnek a történetében. Három részre fogjuk osztani a fejezetet. A Ciszt kapitól értem a fejezet első része az atnódok erényeivel és a veszélyeivel foglalkozik. Prima a hetedik descrie Aztán a második részt 8-tól 16 foglalkozik a hűségnek a próbájával. descrie A fejezet harmadik része 17-től 20 a vizsga eredményét mutatja be. Giarațiuneaul capitolul 17 a ebben a logikai sorrendben fogjuk mi is magyarázni a fejezetet. <hül> mi történt tulajdonképpen, amikor fogságba vitték Izrael színe javát? <hül> a harmadik vers azt mondja, és mondja a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való előkelő -elő származású ifjakat, kikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére. Önbarát, álljanak a koronkalúi Astinászok, vagy ennyi a fámérosz egyedig a tor, zárjuk kell, és te piner fara rumos laki însă este scun începțiune în orice ramurașinței cu minte agile și pricepere, pus tare să trăiasă în casa împăratului și pe Nemes Izraeliták közül vigyenek tú magukkal. De Deşte izári, zi nobil și de voi eraască să iei niște ostajești cu ei. Dar nemoc Tad nu orcefelde ostadej? Ennek királyi feltételei voltak. Ábut nincs de kondíció regáljácsástál. Vajon milyen kuruak lehettek ezek a túlszok. A harcamb ciblussá volt, a sis A fordításunk az i-fiak kifejezést használja. Traducile fóse és expesa de kopi. Az eredeti szöveg a héber jeladimot mond, ami annyit jelent, hogy gyermekeket. Originálos pone jeladim, de igazat a harckum a valami barom ne kopi. Valószínűleg. Sărdülökorban lévő és fejlődő képes fiatalokra utal a Szentír. Odati siguranța spiritul sacrru facerei pentru al niște tineri la vârsta junioratului. A Biblia comentatorii megegyeznek abban hogy Legfenné 16-18 es ha lehettek. Comentatorii sunt de acord ca și tineri és mu 16-18 de ezek a fiatalok bizonyos kritériumok alapján lettek kiválógatva. Az isteni a fost elvárási bázis anumító kriterium. értelemben épek tökéletesek kellett legyenek. Emiatt ugye fiziktetés a fie fără cusul, de szempontból is kiválóak. Dinbundev idele intelektuáltevényese fiade szorít. Ugyanakkor pedig modorbeli feltételeket is állított ezeknek. De arra a cselekvőt is nyitni kell kondíció, de étkezé, komportament. Nem csak a kilátván szüksége kiválló fiakra. Nőm ajánl barátjuk abban nevőéden is tekinyer, de őse bíz. Hanem az Isten ügyének is szüksége van fiatalokra. De siker ha az a tudomászó árnyévő éden Istennek is szüksége van szellemóriásokra, de ez az a anyevole gigant, de uriasz spirituál és erkölcsi gigánsokra, ci sí, gigant moral etic. A két feltétet nem szabad szembe szembeállítani, és egymás ellensébe szabad ki játszani. Mi este at vi că se pune opoziție între două unul pe Tulajdonképpen Isten ügyének szüksége van mindig képzett emberekre. De a képzés nem elegendő ahhoz, hogy Isten felhasználja őket, hanem szükség van egy... Lelki ismeretes és jó jellemi fiatalokra. De hogy de tine Tehát a felkészülés, a szellemi képességek egyáltalán nem jelentenek akadályt sőt, előnyt Isten ügyében. Sem Isten, sem a kereszténység nem volt és nem kultúr ellenes mert az igazi kultúrának az alapja Isten kijelentése. Egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, hogy mind az irodalom, mind a költészet, mind a zeneművészet, az építészet és a tudományok, a kereszténység talaj, talaján fejlődtek ki és érték el a csúcsot. Sajtos női de miráreg, hogy literatúra, arte de plastice, muzika, architektúra szól dezvoltat, péterénul köszönizmului, azon gond az tudapunktul Ezek a fiatalok nem csak testileg épek, nem csak értelmileg fejlettek, felfogóképesek legyenek, hanem a tudományra alkalmatosak is kellett legyenek. Azt mondja, hogy a káldausok írására és nyelvére Megtanítja őket. Kásefie ő volt az, aki egyet jelent imba harde Ezért nem is csodálkozunk, hogy Dániel például olyan kiváló nyelvész. De hát nem imérem, hogy Dániel ilyen filológ, de olyan filológ. Kiváló akkor, amikor héberül ír, és teljesen perfect akkor, amikor arámur ír. Jeste de olyan filológ, de limba, filológ. Azért, mert szorgalmas volt, és valóban kihasználta a felkészülésnek az idejét. De hát én finka főszergőincs azt boros ind just típusú a pregatire. Ezeneknek a fiataloknak óriási lehetőséget kínált a király. Deci, um, de csak emberrajtul alaphelyi poszibilitás, deus debita cestor tiniere. Hogy ott álljanak, ott éljenek a király palotájában. A akolószer teázsk ennek palatul emberrajtul. Um, Oda ne feleljünk el. Dar szüntem. Minden lehetőség az életben egyben egy hatalmas kísértés is. Országposzibilitáte embiász és nácilástim. Sió is vita deus debita. Kísérteés volt a -e fiataloknak is. A fost is vita A fényes karrier a Alóta az udvar, a fény, a pompa, a szórakozás. Kalirásztelú csita, kortyáitál, palátélél, distrakciél. Ezek mind-mind magukban rejtették az Istentől és az ő hitüktől való elszakadásnak a veszélyét. Fiatalok voltak, serdülők még? Nagyon jól tudta a király. Azért fiatalokat választott, mert tudta, hogy könnyen hajlítható. Önbarátulásült Fartebé, gyácsálész Kász és Tínéri, köstjáukat Tínéri szintű, usormoderálc. Nem erőszakkal vetköztette le a régi hitüket, hanem gondolta, hogy lehetőségeket nyújt neki, és akkor ezek a fiatalok maguktól fognak átalakulni. Nújá Dészdökák, akkor Forzadéke Vince alór végé, Csikőn Bosszabé, tárgyákrészült Kász és Tínéri, szingulszé volt transformálva. A magasabb, de ugyanakkor az elpogányosodás lehetőségét magában foglaló tudományt akarta ezeknek a fiataloknak lehetőségként felkínálni. A a a a fiatalok elpogányosodásának három kísértése is területe volt. Pint a boganizar, Elsősorban, a rând, pogány tudományokat kellett tanulniok. Ez volt az egyik kísértés. A, a, first, first, -e. a, a második a megváltoztatta az ők eredeti Izraelita nevüket, amelyek teoforikus nevek voltak, tehát Isten nevét hordozó nevek. originál <hazáb> izraelitán. Ariánistén úme téo foricé dej portál ümerő iduneséu és pogány isten neveket hordozó neveket tulajdonított meg. Átevői isten úme kari portál úme dezéip a vőne. A harmadik elpogány elpogányosodási lehetőség. Átei a poszibilitáte pedig a megtanították őket a pogány életmódrá. A főszemvéta az a moduldeviáza pogányár. A pogányok is a kádeusoknak a szokásaikért kellett, mondjuk így udvari leltszkeként el sajátítaniuk. A studiátibis akcepté. Obicérről, hardehirről, apa göniláról. Igen, ebben foglalhatni össze a fiatalutnak a nagy kísérteésé. De ennél csaknem szép a tékongászna, Mária istvántyneriáról. Ám de minden kísértés az igazság mélyebb kutatására is vezetheti a hűséges ember. De obukerincsost, mispita, pateszajungra, cescetária, mely aprófundata devarulni. Mert akkor, amikor valaki a tévedésnek a veszélye is lehetősége előtt áll, adunk hincinevastá en fáza derutei a perderi. Ha a helyén van a lelkismerete. De Konstantiná este la locul lui ez állandó döntéseli állítja az igazságnak a kutatóját. Acesta <tronus> punem decizie permanentă pe acela care cerdează adevărul. Tudtad ünképen ezek a fiatalok, azért áltták meg a próbák, mivel hogy a hipük ít volt. Öndpont teștiinye, de a că au din care din talor a fost întreagă. Mert ottova elmentek, ott sem voltak mások mint Isten gyermekei. Din care acolo unde s-au dus, nici acolo nu a fost alții számára van egy mai jelenkori üzenet és feladat. Isten népét mindig látványosságként állította a ích pentru noi există sorie și datorii de astăzi. Iștea neipet mindig látványossággént állította jó Isten a világ elé. Ta por हुन्छ neziac fost pentru És ezt a népet Sátán mindig legkevesebb kít kísértéssel kísérti meg. Ez az egyik a megízetlenedett sónak a kísértés. A az Isten ügyeinek ügyenek a hatalmas lehetőségei ellenére megtagadni az Isten követének a feladatát, a a Dátoriá, Dáormádei Súzi. Ezek a fiatalok elmennek Babilónba, meghúzzák magukat, és engyáltalan hallgassanak küldetésükről. Ez volt a kísértés. értés. A csehszine sem érgek Babilón, sztága púcsi szimplu kisvegedínzalór. És sötérgyem az árra a többivel a tömeggel. Szétié portási egy dátorind, emlénekujjé lány. Legyenek olyanok mind egy vízfelszínen úszó és ide-oda dobbalg parafa. Szétiénumai kapukat egy parafa, karjaiti portáde vállur arongat hicskoló. Mire való a megízetlenedett só mondja az Úr Jézus Krisztus kérdésében? Isus pontyéte semmire nem jó. Lányik műeste ki fogják dobni az útakra és elfogják taposni a járókét. Na ez volt, sátán részéről az egyik kísértés a e fiatalok számára. A Vagy pedig ennek az ellenkezője? Az úgynevezett kolo storki csertése. Janume Ispita mănăstirii. Megriadva feladatokkal és a lehetőségek és próbáitól. caste spiritide posibilități de încercări. El mănăkülni a feladatok elől. Pusisimul căste refugiez în fața datoriilor. Elzárkozni. Valahova el szigetelődní, Isten küldetés elől. Casate înquis unde vast de izoles din fața mandatului dneșeului. Mint két kísértés a küldetés megtagadását jelenti. Ciredoi Spite înseamnă însă lepădarea mandatului. Amdă Danieli nem tagadták meg hivatásukat. Da Danieli și Cîlăț nu șau lepădat de sem lor. Șem akartak lenni, șempedik colostorva nem akartak vonulni. Nu va votcă se veni starei desesperate, dar a vrut că se Nem akartak felsem tünni. Nu a vrut că se fie în mod de hanem egyetlen célkitűzésük az volt, hogy becsületesen állják meg a helyüket. Ó, testvéreim ma is, Isten ügyéne, Új és új Dánielle van szükséged! Fráciosi aztán az út mező, de Daniel is the de is a. Tehát az udvarmester kiválasztja ezeket a fiatalokat, Dánielt, Anániást, Misáért és azáriást. Decskopatiná, familjó, aí is stinek és ezeket most már rávezeti az udvar szokásaira. Ám de fiataloknak, és különösen Dánielnek volt egy aggája. Dar, a csistényes, mint Vecsár Daniel, ábuton És áttér a fejezet elbeszélése a hűségnek a próbájára. És Akonkapituló Vecsár egy pártira öncse a De Daniel eltökíli az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik vala és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. De a Ebben a szövegben két kifejezést kell aláhoznunk. Az egyik, hogy eltökély, és a másik, hogy a szívében. Prima sa határid szádolán inimanoli. Mit jelent az eltökélt cég? Csésze a határidja. A belső embernek az elhatározását jelenti. Acsastelészéne határidja dönti el, onnul a úr. Más szavakkal egy teljes és maradéktalan felzárkózást Isten ügye elvei és törvényeimmel. Várt egy kovínte, valmiya totale. Nem a tradíció döntött az ő állás foglalásában. A Nem is az döntött, hogy a többieknek milyen példájuk van. Nem is az, hogy külső motivációkkal támasztotta volna alá a saját magatartását. hanem az otthon kapott hite és az Istennel való kapcsolata volt a döntő tényező, amely eltökélésre vezette ő. Faktorul, díce színűleg, hogy ezt a hotóról a fost legatóra sa permanente cu Dumnezeu és kredintza trimite de akása. Itt az eredeti írásban a héber léb kifejezést találjuk az emberi szívnek a héber szavát. În original găsim expresia de léb, kareg înseamnă Tudnunk el erről a héber szóról, hogy nem egyszerűen csak szívet jelent, mint a mi kifejezésünk. Înszá, a cizkuvânt ebraik înseamnă numai Legalább 80 szor amikor előfordul az Ószövetségben ez a nagyon sokat használt kifejezés, legalább 80 kellene értelmet, akaratot, vagy pedig eszet fordítani. Csirput in the a or lép, ku voinca, ku intelligence. Legelső jelentése valóban ez a kicsinkis kis motor az egész biológiai életünknek a központja. De nagyon sokszor jelenti a belső ember. Jelenti az embernek az értelmét. Jelenti az embernek az akarati és döntő képességét. Jelenti azt a bizonyos székhely, ahol az ember októl az okozatig Megvizsgálja a kérdéseket és végül elhatározásra jut. Symbolizálja ezt a központú, a cselekvőnde omul, analizálja problémájegy a kausel-efekt és il final azonja a döntését. Ebben az emberi belsőben, ebben a székhelyben mennek végbe az emberi életek gőzelméi és kudarcai. En a cselekvőnde oman auló, önfőnögelési bíró intére véti omané. A királynak világos volt a célja. Zinta, imperatúrii afoskara. Ezeket a palesztinai héber ífiakat babiloniakká akarta átalakítani. A be akarta olvasztani a maga nemzetében. És be akarta olvasztani a maga vallásába is. Ezért a babiloni szokásokat nagyon ravasz módon. Hosszú időt adott nékti, hogy megszokják és el sajátítse. De áccsal egy módszert fárt esélet, adatim Ha ezek a fiatal emberek valóban abogol, feladják az ők otthoni magatartást. De kácses ténye, de abon nincs-e but hát tudni a lordiak Akár meghunyászkodásból, akár félelemből, akár pedig éppen egy karrier megszaladása érdekében. Fjedein frica, fjedein ingusíra, fjedein jó ennek az lett volna az eredménye, hogy mind Istennel megszakadt volna kapcsolatok, mind pedig az Isteni szövetséggel. Resultat was just a positivos, kasztávia utléga toráló, Shikud mezeo, Amikor felvetődik a tanulásnak, és mondjuk így az új életmód elsajátításának a lehetősége. A e a fiatal emberek három lehetőség között kell válasszanak. Az egyik lehetőség. A kapituláció és egy fényes karrier. Capitolare totale și carieră strălucită. Decord el vesztek volna teljesen Isten ügye számára. În acest caz ar fi fost első magatartás, gyakorolják, akkor Dániel könyve nem született volna meg, de căci practicat această prima atitudine atunci când aoe Dániel nu s-ar fi născut. Dániel egy névtelen valaki lenne valamilyen elfelejtett sírban, akiről a történet nem tudna. Dániel ar fi anonim într-o murmurând istorie, despre care istoria egy második lehetőségük is volt. Hogy egyszerűen ellenálljanak és fellázadjanak. Rezistenza chiều volta Mert Istenre való hivatkozással is lehet lázadozni. Finke pospitevoz chiar cu referirea rengettek hivatkozási lehetőségük is volt. Pont ez a dolog a fármemód Az Isten telensége, amely ott lánk Babilomban. Lipszárdban nézünk, hogy ki a Isten Babilón. A balványi módás, amely jellemzi Babilont. Ki karakterizálza Az ördögi tudományok, amelyeket megakartak velünk tanításni. Tényleg szátni cipelgeti milyen szemvéte? Az udvari feleslegiég, amelyet egy néhány nap alatt azonnal észrevehette. De kideri a kurti regálébe, kár, hogy nem szerepelt a de Bázile és. Ez ürügyet szolgálhatott volna nekik arra, hogy nem, itten sokkal komolyabb a dolog. Élünk vagy halunk, de befejezzük. Így tudjálsz a fő motívbentről, hogy mondjálom, hogy a különböző Nyílt ellenállást gyakorolhattak volna, és nyílt lázadást. Tudjálsz a a rezisztencia direktel, a revolta direktel? Mi lett volna ennek a magatartásuknak az azonnali következő? De nem tudom, hogy a nagyon hamar levitész lettek volna. Far terépedél, árfívek a zucché. Hamar áldozatul lettek volna, és igen korán Mártirok lettek volna. Far teré pedásfig a zucché, viktimé, azon gönniste Mártim. De a kérdés az. Dárn te barákarész te? Elérte volna e velük a célját? Vári, át tudnázó a triatins Megvalósult volna -e általuk az a cél, amiért Isten Istenőket engedte Babilonba menni. Vári tudnázó a triatins zintápintók arya Babilon a cestinek? Nem. Nul. És maradt egy harmadik lehetőség. már a más a trián posibilitáte. S felhívom mindenkinek a figyelmét erre a harmadik lehetőségre, amelyik a járható útak közül a legnehezebb. A nagy tényleg kijelöli ezt a tényleg posibilitá té, kardiótikai lejeste kálya csomagra. Még pedig, hűnek lenni mind függőleges, mind vízszintes irány. Se fikcerincos, át vagy implan vertikál, kis horizontál. És a két féle hűséget pedig Isten. Elsőbségi elvei szerint állítani be. Gyere, cseré dolkerinccsas, ijesztetie, aranžádé, a prioritáció, úgy tűnik ez jó. Engedelmeskedni a föld urainak egészen a bűn határáig. Sefi, azt mondta Torsztapolitóról, a Mundulói, a Gránicába Nem húzni újat, azzal, aki nem akar megérteni egyelőre. Kászmiról, Hanem a magatartásoddal nyerni meg és bizonyítani be, hogy több vagy majd múlt hogy Más szavakkal, külteküvünde. Sónak lenni Babilonban. Babilon. Világosságnak lenni. Zefi lumina. Nem pedig forradalmárnak. Hiszen látjátok, drága Na láthatod itten tévednek nagyon sokszor Istennek a gyermekei. Vedett, de múltkor elszékeszköpi lódtudnéz Sokan inkább forradalmáró, mint se Jézus Krisztus nem volt forradalmá. Iszus ma volt evolucionára, hanem világosság. A főst lumina. Szereted drága a Ezek a fiatalok a harmadik, a nehezebbik útat választották. A megízesítő sónak az életei. A Mi jellemzi az azok hűségüket? a feliszerlésedben A nem nagyolták. Ők nem ölték meg a kérdés, A, a nagy no, no, no, kérdések, azok a fontosak. Nem, no, a problémák nagy, nem, ha ezeket nem ölték meg. A kis dolgok azok A kis dolgok nem ha nincs semmi szinten hanem az ő hűségük mind a nagy dolgokban, de mind a kicsi aprólékos kérdésekben megnyilvánul. Grincsösi alorszá a a majoré, Egyesek a keresztények közül hősök mártírok akarnak lenni, de sajnos elbuknak az élet pici, apró De Daregetábbi jékád! Önincs erről semmit, maront-e? Nem szemlátévi érzéi. Boldsalamon beszével a kicsik is rókákról. Ön lehetősége van de a boldságról semmit. Ezek a rókát tönkreteszik Istennek a szőlőjére. Sajnos boldságról semmit. Poszteri rádészesez biztuga, diadu nezeó. A lebecsült, úgynevezett jellemhez tartozó hibákat. Aki nem veszi figyelembe, alássa saját jellemét, és nem lehet világossá. De fetele de karakter, așa zise minore, desconsiderate, de miúte orsóbb subvenează omul neputând să Nekünk fel kell figyelnünk és a hűséget, a kicsiny dolgokban kell megmutatnunk. Noi trebuie să fim atenți, demonstrând pedigiosia lucrurile marunte. Ezekben elbukhat akármely keresztény jellem. În a poate să cadă orice karakter kristin. Milyen például valahol elsüllyed egy hajó? Undevad egy például az a főndát, und váz. Mi okozta a süllyedését? Karafos káosz, naófrágulóvi. Egy kis hanyagság. A nörglészencia minora. Amikor a hajó építői befejezték a munkájukat, attól csin konstrukció návéi. Alternátukária. Lentről a méből a bordák közül elfelejtették felsínre hozni a kalapács. Josz undivam pontul vaporului, a utat se aducă sus un bent felejtettek egy kalapácsot. Akor ahutát un ciocan. A hajó vízre került. Nava vaporul felszánta péap. Ostal hosszú éveken és évtizedeken át állandóan hullámzott. Din cauza muskel undvatorie merjá an lung désir. A kalapács pedig mind jobbra balra ingott. Já ciocanul de la gatra És állandóan állandóan koptatta a hajó bordája. Sifeká fegy a zá permanenta struktúra a raviel. S egy vihar alkalmával ottan léket kapott a hajó. Sőt gazon egy furton akoló, akmi to gávra van. Kicsin dolog jelentéktelen dolog drágatest. Unluckom míg nem szerezná De sok emberi életnek a pusztulását jelentette. De a sastens egy nagy furcsítól múltorjecs A kis dolgokban való hanyagság is aláássa az ember jellem. Meg is <tos> észre nők, hogy a magnóre szubmináze a kicsin dolgokban is. Hűségesek akartak lenni. De a csehélyi avúszerepnyekre nincs sors, és Jungukulén nincs. Daniel eltökelte az ő szívében, hogy nem fertőzheti meg magát a király ételével. Daniel számolt a rasszánusz és spúcsok bukákat áll észleli emperátorúi. Éppen ezért, Totmagy Mondta az udvarmesternek. Azt pusz. Hogy ő szeretné, hogy egy kis próbát tegyenek. Árduik az egyéb, muszeláncáról. Ne kelljen megfertőztetnie magát. Kázmotja meg a szurcsék fácest aí mentre. Az udvarmester fér. Félek én az én Urantól a királytom, mondja a tizedik vers, aki megengedte, aki megrendelte a ti ételeteteket és italotokat. Mert épp numai de domnul meu imparátul, kare a hotarút, hogy te vesz munkat és segíts. Minek lássa, hogy a ti orszátok halványabb, a mazífiakénál, akik egykoruak veledek? Csak nu cumva sa vad a fecele vostre mai triszte, decât a celul az tine de vârsta vostra. És bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál. És sem punezt azt felkapul a priméjtelére inaintei imparátului. És mondá Daniel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bíztavala Dániel. Ananiás, Misayát és Azáriás. Hát tudsz, Daniel, az is nagyon körül kell, hogy legyen, hogy nincs százeke vagy Náfa Daniel, Hananiás, Misayát és Azariás. Tígy próbát kérlek a te szolgáiddal, tíz napig, és adjanak nélkülünk zöldségféléket, hogy azt tegyünk, és vizet, hogy azt így. Ön cserkapeobétai, zecsés szíve, és szerint hiszed gyárdemön, Gáczázavát úr és Ápadéba Tehát az ok, hogy ne fertőztessék meg magukat. De most már tívül Zluszesz púcse. Vajon mivel? Uálékúcse? a király ételével és a király italával. Kétféle fertőzéstől féltek. Az egyik a tisztátalan ételek és a tiltott italok fogyasztással. A második, hogy a király asztalán előfordult ételek kultikusan, tehát pogány babonával és szertartással kezelt ételek és italok voltak. A király italával Álhós Misi Alimenti és Bautur Kulticse. Tehát te Mind a testüket tisztán akarták tartani, mind pedig a lelküket. Ezért kértek egy tíznapos próbát. De ácsá, minden de kell látni, hogy ez a tíz nap roppant kevés. Magában ebben a kérésben is egy kísértés rejlik. Hatalmas hit kellett ehhez. A but nevỏ credințe de usebida. Merdatiz, na poate bármi megtörténhet. történhet. În acest decizie putease se întâmple orice. Ui, ce viu și embernek vagy, beessik az arca, vagy pedig hogy halvány legyen az arca. A te de Putin tebe pentru pári. om ca egy éjszakai nemalvás. Yes is suficient o nopte arba. Elegendő egy kicsikís gyomorrontás. Yes is suficientă o indigestie. Elegendő egy napi vagy két napi kedvetlenség vagy pedig egy meghülés. Yes is a o urăciale dozile, sau cora napi proba oda van. Un... De. -e de este fogja az udvar Na, hume... Na imel látjátok, Beesett az arcotok, karikás a szemetek. Na ime, vagytok. De a kérésükben benne áll a bizalom Isten iránt. Dar a afla, a Az a bizalom, a harmadik fejezetben majd újból még mégpedig az élet oldalmazásául. Asa a meggyőződés, amely a verset, 3 o a megkötöződés, a a most is. a megkötöződés, a megkötöződés, a a a ha a hit hűségének ezt a próbáját kérték, akkor e próba mögött ott fog állni Isten és vigyázni fog rájuk. Nem az ételek erejében bízta. Nem a maguk bölcsességükben bízta. Hanem bíztak Isten erejében és a jó Istennek a gondviselésében. Látjátok? Daniel és társai nem egy próba mennek el. Vedezi, Danieli és továrosi szei nu tehetőség, mint o singurú incercare. És szeretem a fiatalság figyelmét felhívni el. És a szüli, ca să atrag a tencet tine vetről acest lucru. Amint ezek a hífiak átmentek, a mai fiatal is mindig át fog menni. És tine ló de astaz să trag a prin ceea ce a trecut acest tineri. Három fejezet. A próbáknak három kiváló fejezete van Daniel-ben. Sunt trej capitol de osebite a incercărilor în cartául Daniel. Az harmadik és a hatodik Az első fejezet a kis próbák fejezete. Primo Az idegen szokás szerint való élés kísértés. kísérte. olyan mint mi. Hát vino mi közöttünk. Vino a mi és a mi Van Ez az egyik kísértés. Aztán jön a nagyobb kísértés egy lépcsővel fennem. Urnázz a tákta szuperjáról isztítomájmere. A harmadik fejezet. Gyere, hajolj meg a mi isteneink előtt! Vínó, önkénedesítő fázaszély orvos! Borúj le az állókép előtt! Ön kinető fázasztatói! Ez már egy tovább lépést jelentene az elpogányosodásban. Aztán szárfi hatodik fejezetben jön aztán a kísértéseknek a csúcsa a nagy próba. Már nem elég, hogy olyan legyen mint mi? Már nem elég, hogy az isteneinket imádj? Ennél több kell. Nem szabad, hogy a te istenedet imádj. admis az Drága testreim, ezek a kísértések végig sepernek minden serdülő és minden fiatalnak az életét. A csist ispit pénz fiakor fiakarú Először vegyüljünk el a többiek között. Hát miért legyünk különbök mindig? Nem csak nem a De csiszefim már de osabis Tagadjuk el, hát ahol lehet, hasonlók legyünk mind amazok. Un despossibilzafim, a szemli apujei. Azután pedig. Amivel ők élnek, éljünk mi is azzal. Cretaim, Sinaj kucsásít Sajátítsuk el, fogadjuk el az ők isteneiket. Se ön pedig jön a nagy próbázótán. Se ön már Maria incercare. Nem szabad a te istenedet imádnod. Este az Aki az első próbán, a második próbán elbukott, az határozottan a harmadikon is menthetetlen el. azokat a témáincercare, se adua, vágyá, inevitable, se a tény. Tehát a hatodik fejezetnek. Az oka, a magyarázata, az első fejezetnek a hűségében keresendő. De explicácia capitol 60 a mit kér dániel társai, Csácson Daniel és vizet igyanak. Vedete uzásza váturisi a szoktuk nevezni mi ezt az étrendet ma? Növényevő, tehát vegetárius életmódot kívt magán. Igyekezted ovjácsa vegetáriánér. Ma, amikor valaki hal vegetárius életmódról. Azt a szöntjineva, aude de omode vjáza vegetáriánér. Ez gondolja, hogy mit te, mit csoda különszködés ezt. Szóval, cidehoz semmit válaszolhatsz ezt. És az európai ember nem gondolja meg, hogy a Földön élő emberiségnek több mint fele ma vegetárius. S európéni úszgondolása fáttul, kajom, de tehát inceik alópesz planéta szint vegetárién sok ember annyira laikus a táplálkozás tudományában folyamatosan még összehasonlítani mentájásszun a tudelai is olyan előítélettel van, és auk prejujdeköz, hogy az gondolja, hogy ha valaki húst nem eszi, tehát nem vegyes táplálkozású, akkor megvannak számolva már a hetei hónapjai vagy esztendei. estendei. Konsumo kategóriában u konsumási kárnyé ziradéjas számméráté. És az ilyen előítéletek testérem sajnos a tudományos berkekben is fellép. Si azt pedig prejujdek az regrettable szepatikus is cirkulációs inficiér. Emlékszem mikor. Megszületett a nagyobbik fiunk. Mi a tuka mindekön, aztán az ulkofilm már? Aztán Min nagyobb és nagyobb lett. Dupocsi, szédez volt A feleségem rendszeresen elvitte a az orvosnőhöz. Szociálducsa regulált a diszpenzárt. Sóval később, hónapok, hónapokkal később, már ugye más táplálékot is felvehetett. Szi dupocsi alimentáciához diversifikált a dupa Kibondják a gyereket. Köpírul, észtekön derít, és az orvosnak kezdi idicsérni. Si Saj, milyen jó fejletje. Vaj, cseh kopír mindenegy zöld. Nézd meg, milyen kövérke. Utána cseh si grászieszt. Nézd meg, milyen izmai vannak. Cseh si mus áré. Milyen, ilyen, milyen olyan. olyan. Si minden jó, minden szép. Totul észtek fúmosibun. Mit ad neki? Cseh dásza van ön És a mondja ezt, ezt. És a És az orvosnő? Na, és egy kis hús? És oh, egy Ó, ne. No, carne, no. Mi vegetáriusok vagyunk. No, Mi vagyunk vegetárianok? Ja, látszik, a gyereken. Vaj, se vede pe Nézzük, hogy milyen lágy! Uy, te karna. Nézze, hogy milyen lágy! Nézzük, hogy milyen a Nézzük, hogy hogy milyen lágy! Nézzük, hogy milyen lágy! Nézzük, a milyen lágy! Nézzük, Látjuk az hogy a jó Isten növényevőnek teremtette az embert. A Mózes első könyve első fejezetének a 29. versében ezt olvassuk, és monddá Isten, íme néktek adok minden makkozó füvet és egész föld színét, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van. Az legyen létek eledeli. És dobnező az íz. Játék, amit adott. Orszsi őrbe, kári fájja és kári jéte befálsa a rendeglői bemint. a orszsi emberek aranyi erőt Aztán közben jön az özönvíz, közben jön a bűn megelőzőleg. Inteligencia Minden felbúrul az ember életében, felbúrul az életmódja is. Több az levágta, omlói, és Az ember minden evő kezd lenni. Omlóvá un omnivor és utána az első eset Dániel egy, amikor növényevő étrenden tartott emberekről talál. Sőt, bácsá, Később pedig ott van keresztelő János, ő egy hasonló életmódot is egy, hasonló fiászcsinolt És senki gondolja, hogy vegetarizmus egy mai tudom, egy mai feltalálás. Sőt, a kultúrtörténelemben történelemben találunk feljegyzéseket. Úgy nem keresztény emberekről, de jeles emberekről, akik növényevők voltak. A görög nagy tudósok között ott találjuk Pitagorást, aki növényevő. Pitagorá már és avant grec a fost vegetarian. Diogenes, Sócrates, Platon, da filozofosokat. Diogenes, pedig a Perzsa vallás alapító Zarathustrát vagy a latin nagyok közül, Szenekát, Ovidius. Ovidus, Seneca, Vagy pedig az orvostudomány atyát, Hipokrát, ezt a görögök közül. Parintele, Akinek az elve mindmáig így marad fenn, hogy a táplálékod legyen az orvosságod, és az orvosságod az legyen a táplálékod. A későbbi kultúrtörténetben ott találjuk a nagy szobrászt, Kanovák, Michelangelo, kanová Michelangelo, Marius sculptor gázi Magyarziú, vagy pedig Newton, a nagy csillagást fizikus és matematikus, és Daniel és Jelenisek magyaraznak. A so Newton, <coughs> astronomul, fizikánul, kommentátorul Daniel és Apokalipszéi, vagy pedig az angolok két nagy kültönye Byron és Shelley, Byron és Shelley, poéti Mari Al Amrié. Ezek is vegetáriusok voltak. Si, afos vegetárienne. Ajánlom a fiatalságnak a el Franklin Benjamin önéletrajzát vegetáriusnak állítja be ott magát. Érkeztem, tényleg azt a biográfiai Franklin, Vegetárius volt Tolstoy Leo. Tolstoy Leo fosz vegetárián. A nagy uh, angol humorista író Benatcho. Vestítus létreem Blaze Benatcho afos désem vegetárián. Vagy pedig a nagy uh... Indiai politikus Gandhi. Sau politicianul indian vestit Gandhi. ezek az emberek nem halt akéhen. I just roami no muride fame. Is Gandhi rengeteget bőítöld. Și Gandhi a trăit foarte multe zile de boș. Noi nagyon szigorú növényevő volt. A fost un vegetarian foarte És ha 70 valahány éves korában nem lévők főbe, ki tudja, még nagyon sokáig élhetett. Deacă s-a trăsit cu 20 anuar fi fost ucis. A vegyes táplálkozásnak nagyon sok velejárója, mellékhajtása van. Az emberek panaszkodnak érelm, messzesedés és érbetegségek, szívbetegségek. Olyan. Az orvostudomány tudománnyal hogy a túlzott hús-evésnek az eredményei általában... Science a konstata, că aceasta este rezultatul consumării exagerate de carne. Daniel, hipótestala ta mindenképpen félreérthetetlen igazójá? Experiența u Daniel dovedește, venete găduit, hogy a nagy evő emberek és a nagy ígő emberek nagyon ritkán voltak, igazán nagyok, a szó igazi értelmében. Nu am ini, mar încă tor și mai băutori, a, a fost és Dánielék ajánlanak tehát egy vizsgát, egy lehetőséget, egy várakozást. És Dáil Sitovárosi, Rekommandó Xámi o posztívit átváskeptára. Isten lelke dolgozott árjobban is. Dual -du -du Következésképpen tehát ez az ember is jól vette. Bocsánat, Aspenázról van szó, mm. intem. Tehát. Jó néven vette ezt, és istenelke hatott őreja és elfogatta. De szúrtul ez alulról, sőmiász elő a spináz, s aprímit a csastofértre. Aztán elkelet következőik majd a vizsga. Dubajja a divízadina egzaminulja. A 17. versnél ezt olvas: és ad az Isten ennek a négy gyermeknek tudomány." Tehát jól jegyezzük meg. De Minden áldás, amit az ember gyakorolhat a mindennapi életében, csak akkor érvényes, ha előbb Istentől származik. A legnagyobb áldás. Orszó Vinekommentárja. At úgy isti valábili a viat almori, de a billekommentárja azok prémon a vineg adomese. Aki, hű a jó Istenhez, az mindig számíthat Isten. Cirkástek legyen csosprózeó, but this is a bizarre, hogyan Tehát adott a jó Isten értelmet, eszességet, tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értet mindenféle látomáshoz és álmokhoz. Is. Sztíntesiplice prep, de tőtőt félódeskliésen szerepzüne. Ma a lesz, én saját példájáért kezdőd. Én a tevékenysént, a te viselés. Mostan előre kezdett az. Idő. Most már, hogy vizsgálják ki a a most A király levizgázta őt. Embarádul Azt Az mondja a 20. Vers. Minden bölcs és értelmes dologban, amely felül a király tőlői tudakozódik. Tízszerte okosabbnak találá őket, mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában valának. Veszed úr, dolgoznék? Ön taterukulé karhétsérjáú, öntére tűnési tehát ez az úgy szegény diéta, egyáltalán nem volt a testük rövására. de főleg nem a az értelem fejlődésének a rövására, ér a nagyon sok kísérletet végez végzett például az amerikai Walter Zamar, Walter Sommer amerikánoná fogott farti mútexperience és bebizonyította, hogy főleg a gyümölcs és zöldségevő embereknek az emlékező képessége rohamosan fejlődik. Demonstrant, hogy a memóriá a amerikánykonszúma nem numai arzavától, hogy volt a rapid. Világos, érthető. És te klár, a sordőncérés? Miért? De mert kevés lerakódás marad a hajsal erekbe. a mindenevés, a hajsal erekbe hoz létre, aduce în vase, în capirare, idő előtt létre a feledékenységet, majd a a Következésképpen tehát az ember a saját sorsának a kovácsa bizonyos értelemben. Szavart egy Tehát a Jó Isten megadja az embernek, hogy okosan, írtelmesen, rendezze be az életét, de ez donut a posibilitája omulóikaszt, arajízévi általános módszerteléti ár intelligens és ezt az életet Isten még ezek fölött meg is adja. Ja tudnék eú magyarsult, de azt a bennükön, az azt a bennükön. történt a fiataloknak az esetében is. Ja de most nem vagyunk gazdát nyerílók. és amikor a vizsgára kerültek a király Messze, messze, fölötte bölcsebbnek és okosabbnak találta őket mint a többieket. Ez a győzelem volt. A állt a győzelem mögött. Négy tényt szeretnénk kihangsúlyozni és aláhúzni. Am Az első: primul hogy eleve elhatározták, hogy bármi következzék be, ők hűségesek maradnak elvei. De rábunyáncse, bugyi és saudicízi, ott hiszem tömplegyé, borrabunyáncse, incsosz, principió, lore. Nem érték be egy egyszerű filozófiai magatartás mellett. Jaj, Nusamúz, mit kell, hogy tudnod, filozófika numái? Például, de egy hajlandóság. Egy jó elhatározás. A intenció, Egy készséggel. A -e. Hát ha lehetséges, akkor mit fogom csinál. That's a se Ha nem lehetséges, akkor aztán majd beadom a derekomat másk. De a Nováthi poszil, az a átfél. Testvéreim, minden új és jó élet kezdetnek. Tulajdonképpen a végzete és a veszélye az, hogy az emberek nagyon hamar feladják jó elhatározásaikat. Fél kell játszanó, Cuvâmia menunță foarte ușoară cu durerilor bune. Ez akozifiak elhatározták, eltökélték a szívükben. Más is tényleg sa hoztorúsaut decyzijn inima lor, nem megtalálták az útat és a módot annak a megvalósításához. Álog az Italia, amikor rezolvária Egy második dolog. I don't have egész életüket alárendelték isten akaratán. I, abszolút volt, de vijátaló öntvége volt, ez a szívünk nem volt egyáltalán megosztva. Ínymalor nőhöz to, ínyempercizte. Nem voltak úgy nevezett lelki hasadásban, szkizofréniában. Nőhöz to, en to szízurante szkizofréniás víztválár. Tehát hogy az elvük egy legyen és a gyakorlatuk más legyen. Ese általánprincipi, hát kárt kárt fia mutató által. Majd ezt ússzottuk kifejezni. Azt ez, asejtem mi a csezdokú. Úgy éltek ahogy. Beszélőtlen. A saját ríd Egy hívőnek így kell élnie. Ungerszin azt a hitvallása és az elvei olyan legyen az életének a gyakorlata is. Azt akarják részül, azt értebesítei praktikabécsi szállért. Egy harmadik oka a győzelmünknek. Unna vilámatív. Adilintei Lor, hogy a testi mértékletesség bölcs. Ön vezette őket. Pupatárnyát fizikaládóztá a autokompanári a kompatári el. minden győzelemnek ez az alapja önmagunk legyőzése. A csás részép bázá orkörúi birúin birúincá valaki helyesen mondta: csinye vázpusz fartékorét, önnmagunkkal küzdeni a legnagyobb küzdelem, luk táportívá jólói észteú tá csávály mááré, de önmagunkat legyőzni a. leg dici ceva gjozelen dar biroinajul este biroința cea mai slovită șokoladiot șokolad mint verdun vagy pedig stalingrad este mult mai vestit mult mai celebru decât verdun a negyedik ok egy gjozelen mөгut un alt motiv a stat întons la aceste biroinți o tensiune șeseges i mai elet este viața din dragăciune la akartak tenni valami ei nu numai că avut să facă ceva nemi că el határozta nu numai că hanem ők kérték is Istenet, hogy segítse meg a jó elvei kivitelezését. Dehű szarogatok, dumolnózók az az utat, a Egy győzedelmes élet mögött mindig a győzedelmes imádságot kell keresni. Dingo diel játszabilitváj te beszéfiekre utáta, rugaculni mindennapi életben ez ki fog tűnni, hogy sok ima, sok erőt jelent. Ön a vásáde fiékarinti ajast a széva dovedi, rugacul múlté, budere múlté. Kevés imádság. Kevés erőt fog a rutin. Rubacune Semmi ma! Semmi erőt. For a rugatzune putere. És most a végén, si akkor Foglaljuk össze ennek a fejezetnek a tanulságai. Să facem o concluzie în ceea ce privește învățătura acestui A legelső tanulság amit a fejezetből ki kell venniünk az, hogy Istennek mindenkivel is mindenkoron terve van. Prima vacatur Dumnezeu are totdeauna și în fiecare loc un veled is terve van Isten. György, mi a hát és sikutinye árul plan Dumnezeu. Mind Danieliș târșăiunak neked is lehetőségeket a világon. Exakásul Daniel și acela al és azt a síjoféle poszilitát. De vigyázzatok! Minden lehetőség önmagában hordozza a maga kísértéseit. És így a síjoféle poszilitát a színe ispítére száll Vigyázzatok arra, hogy nehogy valamiképpen a világban ízetlen sóvá legyetek. Savítés, a nukombálom megszegli szárny iszerát. Olyan a küldöttek, akik elhallgatjátok, hogy kik vagytok. Nis temis mutskár. Arra is vigyázzatok, hogy ne legyetek kolostorba menekülő szentek. Savedis az úfizi, kerészet man az Akik a feladat elől menekültek el, az elszigeteltség. Kárrifúcsában az el infázatát a déli mandátúj ezek is gyávák mert tétlen keresztek színesztlás finte sunt niște creștini inactiv végül önt ami szívünk mindig legyen egyenes isteniránt inima nas se fie totul la dreapta înainte od dumnezeu ami szíving legyen mindig elhatározás és eltökértség a jó végre hajtásáért inima nas se fie o decizie pentru a face numai binele mindenkor amikor elmegyünk az ima házba ordiectorcă mergem la castel de rugăciune amikor hallunk prédicációkat atunci când auzim prédici Valószínűleg, hogy Istennek igéje bennünket is kitámad, úgy, ahogy Nátán rámutatott egykor Dávidra. A múlt hetek egyikén valahova engem egy atyám fia, aki nem rég meg. Aztán azúton beszélgettünk. Tedrum szegyende Elmondta megtérését. Si azt és azt mondja. Sispúle? Jaj, te hagyja ki. Ahogy én megjelentem az imaházba. És akkor már marad átjön kommunitáte, és. Kezdtem hallgatni a prédikációt. Ám most hogy csak száz Ki tud, hogy meg semmisüljek? Párkedve nyakászom a Nimicske. Most gondolkoztam. Se tönt sem gondít. Ki lehet itt nekem az az ellenségem, aki engem így befújt ennél az embernél? Csinéztetős bánulmű a kárhé, mátra, dátra, Elmentem haza. templhozadt. Mandós a casa. És a feleségemet? Sem vagyok a szociánja. Te, tu. te voltál ott annak házban. Te fost akarod Né, ne. nem fost. Te nem beszéltél azzal a prédikátorral. De nem vagy vidtük a prédikátorul respectiv? Né, nu. Hm. Hát akkor, azt nem értem. Honnan tudja, hogy én milyen vagyok ide. A de ondesztie, de unde ce fel de om sunt eu Elmentem a következő prédikáció. már am a la Na, ez megint kezdi. Jár Megint, megint. De ilyen is néznek az emberek. Az... Ját, ja, dar a minél se a járra mine. Te azt mondja, három hónapig. Fel akartam hogy hogy kiszaladja. És spune 3 luni. Tot emberiaká, să să És egyszer hallottam egy prédikációt. az itt a prédika. Akkor jöttem rá. Állj meg te. Sajátosm nem dászáma, Isten ígéje általánosan hangzik el. Kópontól többézésté, rosszíted, mod generál. De személy szerint érkezik a patcsoromba, székcsoromba. De remod individual azonje röndul. Isten ígéje amely általánosan hangzik el, hozzám úgy érkezik személyesen, hogy te vagy az az ember. Kópontól többézők arjésté, rosszíted, mod generál. La mine azonje flaciszte kuvinte. Du és acél o. Rága testereim, kettős barátai. Júbis mey fláz, térjünk ki. Ez isteni támadás erő. Ne védekezzünk ez isteni támadás előtt. <tos> hogyha néha a prédikációk hallgatása közben megszületik a mi szívünkben egy vágy, egy jobb, egy nemesebb élet. De ha azt a prédikán, én már azt a szennájtél a dorinca, mert várják egy móvilabb úgy, ahogy például a nagy bölcs Szokráta ezt mondott egy. Amikor fiatal voltam, érdekeltek a csillagok, érdekelt a világ, érdekelt minden, ami az ember, az ember körül van, a Földön. Most, mikor megöregettem, érdekel az emberi jellem, az emberi élet. És azon gondolkozom, és töprengek. Mivel magyarázható az, hogy az ember tudja, hogy mi a jó, és mégis természetszerűen a rosszat csinálja? És ez engem nem egy bizonyos kíváncsiságból érdekel, mondja Szokrátes. És a ha, a Hanem a ma őszinte vágyból. Hogy segítsek embertársaimnak, és segítsek önmagamnak, hogy jobb. Emberek legyünk, mint ami vagyunk. Kássz az utat, semmi nem, kássz majd utat, ami majd bundékos szüntem. Na drágatestőr egy. Ül bez megszületik Megsületik a vágyat a szívedben lelkedben, hogy jobb ember légy, mint amilyen vagy. banci. Se nástenti neni, madadorintsa kássz a om on majd Ha igen, dákodá. Da, annyit jelent hogy isten lélke küzd és dolgozik életed. Aha, azt nem számít, hogy tudom Ne térj ki ezzel a kihívás elől, egy nemmel nu, hanem értsél egyet a szívedeme vágyába. És borulj le a te istened zburului most mondd azt. Cziszpúj. Éres Istenem. Dumnezeu! Én is szeretném megváltoztatni életet. Siva Asunicas a Én is szeretnék egy hűségesebb jellem lenni. As Dunicasz a fiúm Én is szeretnék felemelkedni. Sia Asdúnikas a Mori. Jobb! Szeretnék lenni, mint amilyen vagyok. Asunicasz a fiú mai bundjezit realitáték. Akkor. Sátuncs. A mindenható Isten meg is adja a lehetőséget arra, hogy ma is, holnap is, holnap után is fejlődjünk, és mind magasabb és magasabb lelki szintet érjünk el. Döntger poszedit, hogy a Tehát, eltökéltség legyen a szívünkben egy nemesebb életünk. Vissza fő de azt te pintó játszamját! Ezt Isten nem veszi ki az ember kezéből, nem foszta meg az embert ettől a döntéstől. Don, nezez, nem veszhetni munaómu, hogy a csesta dönti el. nem dönt helyettünk. Don, nezez, nem a dönti el, lokult a szü. Csak sugaia jött, jön a maga inspirábíneré. Azt mondja, elibetek adtam az életet is a halált. Szóval egyáltalán nem lehetne ezt a gyászsi mardja. Válasz az életet? A legit gyász. De Isten soha nem dönt és nem válasz te helyetted és én helyet. De külön, nezez, a dönti el, lokult a szü. Ahogy Dániel eltökért a szívében, úgy kell mindenki eltök. Szívében, hogy Isten oldalára. áll. S éljünk akkor mi is ebben a világban anélkül, hogy a világ asszimilált volna bennünket, vagy hogy a világ éljen bennünk. lumé, egy másik tanulság. ne kapitulájunk. Választaniért. Ön egy jászeti beszállító, tudja ugye? Aki prehetőségi közül kell ezt a választanod. De a jászeti beszállító doboziből. És nem tudom, hogy melyik a jó, melyik a helyesebb. Sőt, miután karieste mai pont, karieste mai korét? Testvérem. Mindig választ azt, amelyik nehezebb. Szállészt odjön a Csási észté Majd És meglátod, hogy az lesz a helyesebb, az lesz a jobbikú. Si vévják, a császtálészték kályákor egy mai A fiatalok három lehetőség között kellett választani. Mindjárt jól fény fosszilétől, fél A nehezebbiket választották. A Lésztő családját, csamájrál! És az volt a felemelkedéstek is a győzelemnek az Si A császáhozkájában inszé is Anőteré. Végül. Önfinál, sose felejtsétek el. Nonták micsodát hogy a jellem, a vallás, a bukás, vagy pedig a győzelem nagyon sokszor a konyhán vezet át, vagy pedig a gyomron keresztül. Karakterül, religia căderea savința de multe orecere în bucătărie sau vannak talent oameni toți avem talan divădău de Mindenkit mindenki ta jo Isten valamivel Dumnezeu a binecomandat hogy fiecare cu ceva ha észel, bölcsességgel tudománnyal bármivel is áldott meg mind si Daniel De ai minte inteligenție științe ne și fel Ső sem mond azt, amit majd látni fogunk a negyedik fejezetben, Nabokornozor esetében. Ső nem mondják, amit meg a, a Babilón, amit én építettem a magam dicsőségére. Iatá, ja Babilónul cel már, ezítik de mine pentru Ó, nem testvére. Nu, no, fraților. Ha jó memóriában. De -a, a jó o ha könnyen tanul. De ha önvet fátyelusar. Ha egy földön találtuma idvány. De ha egy talántépőcsist érve műn. Ha könnyen társulékony van és könnyen tudsz barátokat szerezni magadnak. De ha is kommunikatív, kös ti is példán fátyelusar ben tudtine. egy kellemes fellépésed van. De ha egy hataléteplekutár. vagy bármiféle más talánté. Sa orcí általánsa a i, ami siker jelent a mindennapi életr. Csak én sem ne szokcs ez en vászi fiékarizí. Mindig gondolypála postó szavára hogy Ember, mit van, amit nem kaptál volna? Gondeszted a tagyakóvintel új pávil, ómulé, csejájtékál, mert repimitó. És amivel rendelkezel, si toccse ájtó, minden nap hozd el és tedd le a te Istened lába előtt. fiéka fel a te Istened oltárára. hogy ezért egész életedben minden sikeredben és minden győzelmedben. A reformáció győzelmi jelszava érvényesüljön. érme tehát egyedül Istené legyen a dicsőség. Soli Deo Ja, no, God, a Ezt, testvéreim egy győzedelmes életnek a háttere. A Jóisten jó isten segítsen bennünket is egy ilyen győzedelmes élet. az utékázata azt Amen,